Mechanische Stufe 11 Als er 25 Jahre erreichte, heiratete er Khadija und ihr Alter beträgt 40 Jahre, nachdem sie sein Vertrauen in ihren Handel und Segen auf sie gesehen hatte.